Salmul 113 al întrebărilor Doamne, de ce demonii ca șobolani, fug și cărbunii păcatelor iard Când în biserica inimii a intrat Tu, cel drag? Doamne, de ce zvăcniri de aripi Tu între stele Când semnul biluinței îscnem cu sânge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 Cu drag le faci de curg, când sufletele lebede, pe un fluviu de noapte, în timp se scurg. Doamne, de ce brazi neamurilor s-au înălbit de groază și de moarte, când în adânc, între oasele morților, se aud mișcări și șapte. Doamne, de ce cartea timpului stă la cumpăna drumului oprită, așteptând parcoporunca ta nerostită?